rugăciune pentru trăirea tainei lucrării Domnului pentru noi. Aleluia slavă cei Doamne, Iisus Hristoasă, Domn al cerului și al pământului, te iubim și-ți pentru că iubirea ta față de noi a fost fierbinte, sublimă și fără de sfârșit. De aceea, ca mântuitor, facem faptele cele de mântuire, fitere și har, ca Fiul al Lui Dumnezeu între noi Și Tatăl Ceresc ai învățit. Pentru noi te rugăm rugat și ne-ai Ca Domn al Slavei să te slăbim neînvățat, La Cer neamul tău l-ai ca Domn al Legei bine, să te iubim, să iubim pe Tatăl Ceresc, pe Împăratul Ceresc ne Ca Domn al Miei, să fim milostivi, ai gândit, Ca Arhieleu Ceresc, neamul tău, cel preoțesc, l-ai ales și l-ai sfințit. Ca păstor, pe calea preasfintei trăim, turma cea aleasă ai părtat și pășunea cea cerească a Sfintelor Saine ne-ai dat, ca al Lui Dumnezeu cu o jertfă pe Sfânta Cruce ai stat, ca pâine cerească în taina Sfintei Euharistii la Sfânta Liturghie ai venit cu hrana această Sfântă ne-ai și de păcatul ne ca unic învățător, pierdele poruncile și îndreptările tale neînvățat, ca pom al vieții veșnice, păgăduințele vieții veșnice ne învățat, ca fiind vița cea adevărată, să fim mlădițe, să aducem o roagă necurățat și neajutat, ca lumină a lumii, să fim fii ai luminii Neiluminat. Ca Domn tare în răzbaie, cum să ducem războaiele cu trupul, cu lumea și cu demonii, noi ai înarmat. Ca Mesia cel așteptat, o poartă la cer pentru noi deschisă, pe frat. Ca Fiul al lui Dumnezeu, noi cele ale tale, nu cele ale tale, ce am închinat. Ca fiind Cuvântul lui Dumnezeu. Prin cuvânt, adevărul tău în noi a stat. Ca pe un mire Dumnezeu, sufletele noastre, cu candelele conștiințelor atinse, te-am așteptat. Ca judecător, drept și milostiv, răspunsul cel bun să-l adunăm, în faptele noastre ai așteptat. Ca Domn al blandeției și al smereniului să fim blânzi și smeriți ne Ca fiind piatra acea din capul ungului de cei răi ne-ai separat. Ca fiind mintea cea dumnezească, în mintea noastră cele pecetuite ne-ai descoperit și cu trăirea tainelor tale ne-ai sprijințit. Ca cel ce înmormânt ai fost îngropat pentru noi, mormântul în scară la cer l-ai transformat, ca Cel ce-ai stat pe cruce, sfânta cruce ca armă împotriva demonilor ne-ai dat, ca Cel ce-ai înviat pentru noi învierea cea din morți și din, întunericul păcatului ne-ai scos, ca Cel ce ești, Emanuel, să fim ca pruncii inocenți și curați ca Columbii, ne ca fiind pruncul cel minunat, în biserica ta, din inima noastră, te-ai născut și-ai ca fiind cel ce iadul l-ai prădat, cum să-i scoatem prin slujbe, prin parastase, prin danii pe cei adormiți din neamurile noastre ne-ai Pentru ca cel ce ai puterea dată de la Tată, în cer și pe pământ, la tine, la tine, ce la certe te-ai să ne duci cu Îngerii tăi pe calea cea luminată la cer pământ. Căci tainata este o lumină a slavei și a iubirii tale neagră.